Це для товариства, з яким тепер діли своє дозвілля Назарій та автовізій, не віщувало нічого доброго. Дощі, сніг, холод, це вороги для вільного Люмпака більше, ніж усяка поліція в купі з двірниками. Автовізій ковтнув ще трохи горілки, заїв хлібом, дав випити Назарієві, підніс догори пляшку, подивився, що ще є майже половина. Ретельно закоркував її і поклав внутрішню кишеню двобортного піджака, що знову ввійшов у моду. Перерахував гроші. Залишилась рівно одна гривня сріблом. Ходім, сказав рішуче. Назарій не спитав, куди йти. Питати не було сенсу. Вони підійшли до будки, де продавалася кавсячина, і автовізій під розпачливим поглядом Назарі за останню гривню купив одноразову пластмасову бритву-сапку французької фірми «Пік». Потім вони зайшли у неплатну громадську вбиральню, де біля крана з водою автовізії ретельно виголив Назаріїві щоки, залишивши довгі арійські вуса. Потім він звелів Назаріїві добре вмитись, і уламком гребінця розчесав його довгі пелехи на проділ посеред голови. «Краса врода!» – сказав вдоволено розглянувши Назарія з усіх боків. «А що тепер?» – спокійно спитав Назарій. «Твердо знаю одне, що жебрати під колишнього президента Української республіки добра, ти мене не пошлеш, бо тоді не треба було вголити». «А куди?» «Будемо Назарією, як очесні трудівники, шукати працю». «А що ти вмієш робити?» «Нічого. Ось і я – нічого». Принаймні в цьому базарному контексті. Але які ми маємо переваги перед рештою базарного люмпену? Ми ще не пропили рештки сил, тож можемо бути непоганими вантажниками. Ми молоді, а ти ще й вродливий, показний мужчина. «Ти на що натякаєш розбещений похідливцю?» – розлютився Назарій. «Аби Назарій Кравченко перед початком своїх славетних діянь став шлюбним аферистом?» «Назарію присягає своєю майбутньою Нобелівською премією в галузі літератури. До шлюбу не дійде, я за цим прослідкую сам», – весело сказав автовізій і додав жалібно. «Холодно стає, нам без зиму перебути». Вони наймились розвантажувати ящики з цвяхами дозіньки-мармуляди, яка тримала на базарі залізний склеп, крамницю скоб'яних виробів – Іншими словами, де також продавались фарба, оліфа, цемент і таке інше. Вони так швидко і якісно виконали свою роботу, що Зінька, вже давно розчарована в чоловічій половині людства, розчулилась і завела розмову з люмпаками. Мовляв, хто такі і що їх штовхнуло на цей слизький шлях свободи від певного місця проживання. Автовізієвий план спрацював. Він непомітно кліпнув Назаріїві, і то, з гідністю, вийшов зі складу ніби по потребі, і тут автовізій задіяв усі свої ресурси творчості й фантазії. Він лише боявся, аби не переборщити. Вони з братом разом з-під Львова. Там жили дружньою родиною, аж поки не помер батько, за ним мати, а брат одружився. Привів він до батьківської хати не жінку, а сатану в людській подобі. Ще поки не було дитинки, вона себе якось не виявляла. А коли вродилась двійня дівчатка, Гетюска женіла. Вона била молодшого брата, тобто автовізія, а коли шляхетний Назарій заступався, то і його теж. Вигнати брат її не міг, бо діти. А самим куди йти? Згодом його, з дозволу сказати, жінка почала дуже курвити і водити до нашого отчого дому своїх любасів що не хлоп, то батяр, я вам скажу. Автовізія понесло. І ось одного разу Назарій ця шляхетна душа не витримав, він узяв ланц і так відлупцював двох бахурів, які прийшли до його так званої жінки, що вони ледь не поздихали. Я чесно зізнаюсь, намовляв його ще її відбехкати, але його шляхетність не дозволяла бити жінку, хай вона й останні, як кажуть, кацапи блядь. Зінька Мармуляда плакала, не приховуючи сліз. Після вишуканої вечері з молдавським коньяком у затишній квартирі Зіньки Мармуляди, комерсантки і просто жінки,